Mivel a tábort már rendszeresen bombázták, a foglyok az óvóhelyre indultak, egy téglaépítménybe, ahová rámpán lehetett lejutni, és acélajtóval záródott. Artur volt a sereghajtó a Northwich-it Terry Krumpli Az ő feladata volt, hogy bezárja az ajtót. Épp csak becsukta, amikor éles,